أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل لا ان نها فمن شاء ذكر Bi صحف chofe mo karra ma marfu aati motogara Be a الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام کا دعامہ قبل خبر متعلق دا تعلیم ورکې چې کله دا سې نه دي پکار یو کې طلب دې نل نه یری ګو کوشش کوي چې ځډلو کې او بلکې استيانا د خپل مال باندې د الله نه یې رڼا نشته او الله خو پرګي نږدې ترجیور کول پاغه باندې کله دا سيندي پکار الله او دا عام اصول شو د دعوت یو قانون شو الله جل جلاله اغه ذکر کوي ورپسی اللہ جللہ جلال ہو دا خبر زکر کیچی انہا تذکرہ یکنان دا قرآن چی دے تذکرہ تن دا نسیت وعز دے پدی باندی نسیت کبلول پکار دی او بیا پدی باندی عمل کول پکار دی نددی سره مناسب چې ده کم تالیب ده او ده راغل ده نو ده وعنس یو ده په عمل کئی او پاتشو ده کافر چه ده نو ده ده نساب ده کلام ده تذکران ده نصیت ده قرآن دا ده نه قبله ده نی نزان مستغنی گنی نو بس بہرحال حال وی قران تذکرہ نسیت نصیحت ته بس دا چې چاله پکاري نو غت ورکول پکار دی چا کی طلب وی غت ورکول پکار دی دا نصیحت خو چې سوقی قبلې سوق کوشش کئ نو فمن شاع سوق چې غواړي نو ذکر هو یاد دی کېدلره دا اللہ جللہ جلال ہو دے کلام لردے آغیات کی نصیت دے پہ واقعی فمن شان سوک چو غوالی زکرہود آدی یاد کی دا کلام اللہ چی یادی کنو عبرد دے پہ عمل دے پہ اوگی بارحال سوک امچے آدئی نږ غوډو واره نسيت ته او دا قران چې دی في صحف مكرمه دا په هغه صحیفو کې دی هغه سفارو کې دی لیکل شوی دی په سې فارو کې صحائف کې مکرمت چي دي عزت دي شت واللهدي د غ سپارې داله جلله جلال هو په نبانې د ملکوو په نزبانې مرفوعتن او اچې دي په اعتبار د مکان باندې هم ځکه دادي په له محفو او محفوظ باره کې ماریب لیکل دي دا تحت العرش د اسمانونو نبره د ټولو اسمانونو نبره نو مګانونو اچيتي دی امر فوق قدرن په اعتبار د عزت باندې د الله کلام دی په دغه صحaib نو دا صحaib چدي په اعتبار د مرتبه سره دی اوچت صحائف دي چې په کوم کې دا کلام الله اغلی کې شوی دی ندا دنا بي السلام په شرافت باندې دلیل شه قران پاک په خپل شريف او مکرم د متحر د چې چا تنزل شوه ده نو هغه ته پهم شرافت او کرامت ملاوي ملائکو ته په ملاويږي قصو کې تلاوت کوي قصو کې قرات کوي قصو تفسیر تفسير کوي قصو کې واعظ اوری نجسنگ پخپل بانده دام مکرم ده مرفو ده او جت مرتبه والده شراپت والده اغم اللہ جل په پدغ مرتبه بانده گرزه متحرطن او پاک ده نشیعتین آغی مس نشکوله پاک ده مومن را اخلی نو مومنله پاکې په کار ده او دس نه چې تاسو تینجا چر اندام په کار دی د کلام پاک دی نو تقازه هم دا د چې څوک دی ته کنی او په معنووي ځان پوې عمل پ کوي الله جل جلال هغه پاې دنیا ک او پک اتباله جلله جلال هغه ب چې څنګه نسبتېغسې انسان صفت حاصلی گی تو سره کې والا سرکینه خو سپت والا سرکینه بد سپت سره کې سریز بد سپت بزدکی خو کتاب لولی خو آثار بدربان نکی او بد کتاب لولی نو بد اثرات بدربان نکی قرآن اغا کرامت والا کتاب دی اوچت کتاب دی پاند کتاب دی شیطانان و تندیشی رسے دی سوکپکی تبدیلی نشی کولی نو لهاندا دا صفت بدته حاصلي به ادي سفرتن به ادي پلاسون سفرتن سفر جمع د سافر به کاتب لیکون کی نو پلاس د اغ لیکون کی پرشته ګره چون کدا کلام د محفوظ محفوظ نج انبیاء ته نازلی کی نو فرشته دلته نه لیکی او بیا اری چې کوم لیکل وسره رالي کېږي نو د دې وجنه الله پرمهر پلاس د هغه لیکون کو او یا سفرج مد سفیر دا سفیر سفراتا سفې جن د هر ملک خپل سفیرانی دا غي ا مثلا انډیا کې د پاکستان سفیر دې د مسلمانانو مسلې حل تا حل کې پاکستان کې د انډیا سپیر د د انوانو مسله حل کی نوې اسلام سو فراسو کې خدغه صحابه لیکون کې چې کوم وکلام لیکو یاد الله کتاب اگې امت ترسي علماء دي قران پاک کې لیکي داغه تفسیر لیکي اگې امت ترسي الله پرمه دا کلام چې دې به دې سفره پا اللہ سنو دا صفیرانو یعنی دا نبی علیہ السلام د صحابو هاو دا علماء دا غیب پا اللہ سنو کرده دا خلکو پا لہ سنو کرده او یا د کلنبی مانا پا لاز د اغلیکون کو پرشتو کرده چکمی لیکی نکل کئی دا لحی محفوظ نا دندگا مانا اغا مراد کرامن چی ازتمندی دی دا پرشتی یا دا غصبیران دا صحابا امت د کلام و رسعون کی او بر رتن دي دی دا پرشتی دا اللہ جلال حکم منی که اللہ حکم د کولو کئی نو آغا کئی او کد کم نی اللہ جلال حکم منکئی نو دا آغینا دغه پر ش منه کېږي برره دي برره کرا م برره عزتمن دیدي او نکانې دي. نو دا دې کلام الله س پشه ننساب ډیر بهترین ننساب دی. د وجه الله تعالی پر چې کم تعالب دی بسه ته په نسیتغتل په پکار دی. سوکتیظان مستغنی ګنی هغه په زانان نهدي ستیکول په قتل الانسان قتل ليكريشي انسان الله فرماي ما اكفر سشي دي لويه کافر کله په الله تعالی باندې او يا دمانه ما پر سډير لويه کافر دي نه شکر دي دا انسان قتل الا نتي بيوشي انسان باندې پر انسان کافر باندې ما اكفر څ اشنا کفر والله دی یاسهشي دی کاپیر کړ یا په ماادو اش د کفران سره د س کفر والله دی یا تجو معنا نه سشي د کاپیر کړه دی چې خپل رب باندې داغ نه د دومره ن متتونې پ کړي دومره کمالې کامل کلامې وتوررکه دی زمن کلامې وتورړه دی او دې بیام پاغه باندې کفر کوي هغه ذات نه مانی انکار کوي غرور او تکبر کوي نو کفر د غرور او د تکبر او د غلطت د وجنه کیږي اضا نکار شې د عقل نو کفر صحیح نه ده ځکه عقل هم دا وایي چې الله تعالی دمر نعمتونه کړې دي نو کفر هغه نه دی پکا او الله ته فطرت هم کو پر خلاف ته فطرت کې الله تلا انسان مسلمان پیدا کړو دا کافرانو ګاډ ګاډ کوي خبر ځای دره لگا الله تعالی ته ویلي کې ځکه چې انسان الله پیدا کو نه دی لاول پیدا کړ د آدم السلام نشان او دنه ال ته اقرار واغست الستو بربکم حزستا سرب نیم دې ټول اقرار وکي الله ته زمونږ رب دی الله تلا پر ما د لا نتی شي د انسان چې د د د عااکو م خلاف کوي د فهتو مخاف کوي او د خپل منم چې چاپې دا دومره نیمتونه کړي د دومره کامل کې تاې ته ورکی دی داغ نه ان او بیا د نهګوري او پسې الله جلله جلال ددن نه شکري مزید ووااض چې من شي ان خلقه. د کم یو شیندا انسان خلکه هو الله تعالی پیدا کړی دی دا سوال له توبیخ دی زهوره نه دی خپل اصل د لې ایرل ندی په کار دکه چې انسان تا خپل اصل یادی دی نو دی صحیح خبره نه اندازی دی صحیح چلی کو چې خپل اصل ته نېر شي چې ارزه سوما نو ده بیا کردو. یو سڑه اللہ مال دار که اخپل غریبی یه رکلا. نو ده مستی پیدا شي ده مال نه شکری پیدا شي نه قدری پیدا شي او قدت آقا اخپل غریبی یاده. نو ده که شکر وی او ده که قدر وی. او چه کل ده تخپل اصل یادوی نو د ترکیم کوي او ده که ده نعمت قدرم موجوده. تس باوری دلیم. اما شعور و وزیر چه او عیاز. دیر ترکیو تا اللہ ورکړي کردی وزک اخپل اصل و تیاد اغا اخپلی دو غلامی اغا کپلی اغا یو کمرکی ایخیوی و مازگرکی یو تیم با اغا تو او اغا, اغا کپلی پی رواقستی و اغا بی زانت مخمقلی اغا بی واجولی او ځان سره پی خبری کو لی تا انسان وی چی تا غلام وی تا دا, وی تا دا وی. نور وزیران و پی او باشه ته دا عام سړی دی غلام نمر تر کیو مونګه دا نور وزیران پویول چی بهر حال داستاسو ساسو کې انسان دی پوی انسان یو مل غلطه ورکلا یو له ورکله په دې ورشه دا ماته هغه واپس راجیدل ماتولونه ډوره ډوره کیمت بللا بللا ځنګه ایاز ورکلا نو بس دا ډس کېټل راووهوله تولیو ورکړه څومره کیمت شي بادشاه او ته ریس تاسو پنيز باندې د دې ملغله لري کذر دي او د دې پنيز باندې زموږ حکم کذر خبر دی ده ته له دیو ته بادشاه ته بازو ته ویته نه غلا کړل دي کومري ته دې روزانه زي اسوندکل ته باندې سره علی جله لپای کې زړی کپړی پرته ده. خبر ده نه ته له ته سریه یا زاغو ته ته روزانه را ل مزان ته مکه او خپل مازيز نه يرو الله جل جلاله انسان ته خپل اصل باندې عبرت ورګی ته خپل اصل لغایا ته د الله د کلام نه انکار کئ تا الله تعالی نه منئ ته قیامت نه منئ خپل اصل ته وګور ته د سنه پیداې په اصل کې الله تعالی پرمای من اي شي ان د کوم یو شي نه خلقو الله تعالی د پیدا کړو د منطفه نه یو نطفه نه خلقو پیدا کړو د الله جل جلاله ستپ بای ستپ الله تعالی پیدا کړی ګره لاول نطفه بیا ورو ده ویني چکهشی علاکشی بیا مضرش د غوخه پټیشی بیا ورو الله جل جلاله زلور رګونه بیا دا رنګي اډوکی بیا غوخه بیا ویني دا ترتیب ترتیب زرا الله جلال جلاله انسان هغه پیدا کین من نطفه خلکه او فقدره الله جل جلال هو اندازه کړی دی د انسان لره نو no, اندازې نمران دا دی چې الله جلله جلال د د لاسو ته برابر دی دا نه چې یو اوږ یو لا وګونو ته وګورهسترګ ته وګوره پول دامونو ته وګوره الله جلله جلالو یو اندازې سره یو سییکې سره د د امونه ا برابر ظاهر no, په اعتبار سره برابردي. او د باتل په اعتبار سره حدیث کې راضي دغې احتمال هم کې دی چې د غمانې چې الله تلای انسان پیدا کوي حیث کې راضي تعالی پررحمبانندې ب چې داې باندې یو پرتم وکررکي چې کله د چ یا پ حث کې راضي دورې و خو او الله جله جلال او بعض روایتو کې کله راضي چې کل الله جله جلال هو مخلو ګځئ زیرو هی ګرځئ نو پرشتہ الله جل اللہ جلال خبر ورکی سرد د چی عالم دی یا اللہ اسنو فدا مزادا علا او بیئی کلا اللہ تلا مستقل مخلوق گئی نو فرشت تپوس که یا اللہ اذکرون او انسا مذکر دی کمو انس دی شکیون امسائیدون نیک بخت دی و کبت بخت دی پمر رسکو پمل اجن دی, دی عمر سور دی نیتے کل دی رزق کې سده او دا ريجستري ده مورګېډه کې نوراني ده پرشته ده ټول لیکلو کې خبر ځان او حديث کې راضي بیا ځان سره را ريجستره واخلي او راباري کې وې سي هغه کې نبيه کمه راضيونه سره راضي رضيا تهر راضي الله جل جلاله او دې انداز کړ دې پېتبار د صفات سرهم او پېتبار د ذات سره د بدن سرهم ثم السبيله او بیا الله را د دې جده لاره د پیدا کېدو د مور د گیډې نه د لار تلور نه څومره تکلیف وی د انسان در اتلور لار دنیا ته تا الله تعالی اساسه کې پخپل قدرت سره یې نن مور ته سدا سخته تکلیب کوشي او نه دې معصوم ته دومره سخته تکلیب وی چیرې نه د اندام ما چې لاس به ما چی الله جل جلاله د مور د گیډې نه ذرات لور لار خپل قدرت او طاقت سره د دې سګي آسانه کي روح صحیح سلامت الله تعالی د دنیا ته هغه منتقل کی تو دا الله ودا اصول مې را قاسموي چې کله انسان خپل اصل را یاد کینودہ کې ب توازن عاجزی پیدا شي خبر ځانته لکن د خپل نهایت غوري خپل بدايه ابتدا دی را د دې زکو ټپنو یو تکبر کوي دخ فل انتها ته ګوري چې ما سره مال دے ما کی دے ما کی قوت دے بچی دی ما کې طاقت دی ما کې قوت دی بچري د دې انتها د تخپل ابتداء ته وګوره نبيبا انتها کې سيو چلې او, آو کنه ابتداء دی رکل نه انتها کې بدغمستي کې تر مرګه پوری بمستي کې او غلط هغه به او چلې نو د اصل د یریدو د وجنه انسان کې غرور او تکبر پیدا کی د تر انسان سوچو کې چې زه په کمال راغلم حکومتي طریقې سره الله راوستم ثم السبيله او بیا لار ده چې را اسرهو آسانه کلا اګېلره او دوی ممانه دام د دا ثم السبيله اسره بیا لار نو لار چون کې عامدنه د هدايت لار تم کې دي فالهما فجورها وتقواها الله تعالی انسان کې د او د بد تميز کې غول الله تعالی کتابون رولېګل الله تعالی پیغمبران رولېګل نو لارا هغه وته الله تلا اسان کله په دیل ربان دیزی او ک په دیل ربان دیزی نور د دو خوخه ده ک دی زن له ہدایت خو هي او کو گمراهی خو هي لره وته الله تعالی سنک خدا لون به ما نه راځه ده ثم اماته فاکبر او بیا الله تعالی وفات کیدلره چې کله ا مقرر عمر هغه برابر شي نو الله جل جلاله په دې باندې ای ماته تراویلی رضاند الله یو حکم دی الله جل جلالو په د باندې خپل حکم هغه کی چې د مرگ حکم دی اودې سره دی وفات نبی الله تعالی دا سينه پری دی ها ځنګ مار غانی مړ شي اودغه سي پزمکه پراتی نور حیوانات خوري نه الله تعالی پر مې فاقبرو الله تعالی حکم کو د د دفن کولو حیواناتو ته پر نخو خو الله جل جلاله د عزت ورکړې د دفن حکم وکړ نو قبر کې د پن کول د مړي دا واجب دي الله تعالی حکم د دفن کولو ګنو دا, دا, کول دا بل نعمت ثم اذا شاء او بیا چې اوړی الله جل جلاله نو انشره باب سید الله را د پره د حساب اخرت کې چې الله جل جلاله حکوړی نو بیا به د قبر نه راپاسيحه کلا الله واذا سيندي پکار انسان چیکم تکبر کوي او کم ناشکری کوي او کم کفر کوي او خپل اصل یې ری او دا الله جل جلاله د دین نه خلاف چلےږي او دا الله نعمتونه یې ری نو کلا کل الله واذا سيندي پکار لم ما يقظما امر د پورنه کو ما اغه ایمان او اعمال ما اغه حکم د الله تعالی اما حکم چې وتا الله تعالی کړو دلته کول د الله حکم برابرول پکارو ایمان او اعمال پکارو د دې اعمال له حساب پکارو فل اصل تکتل پکارو الله پرمایداسي داسې اونکلو د الله جل جلاله خدا حکم هغه برابر نکو دا نه ولی کل لاودا سین دیپکار اې د نهایې کیننده قران دانست کو دا تذکرتون دا نسیت دی یا انها دا سورت چه دی تذکرتون دا نسیت دی فمن شا فسوک چه والی دکر او یاد دی که دی لرا و دا قرآن چه دی فی صحفن فسیفو سیفارو که دی مکرمتن چی زدنا که دی شریف دی مرفوعاتن لوچت دی پیت بار دمار تبیع دمکان لا يمسه الا المطهرون پاک خلق یا پرشتي صرف مسکی شیطان نشی رسید متطهرات پاکی دی بهتی سفرتن پالان دلیکون کو پرشتو کی دی کرامین چی زت دی بررتل نیکانی دی برر نیکانی دی مسلمانانو ته دعاګانی کیغه چې کمه هر سرګر چا پیر دی نو مسلمانانو ته دعاګانی کی صلی رشتما سپار کی تیر شو بررتن نیکان دی قتل الانسان الله کتل دکلی شی انسان کافر لانت دیو کلی شی انسان کافر باندی ما اکفرا سشی کافر کل دی دلرا ما اکفرا ہو سڈیر وی کفر کونک دی دی سدی سخ کفر دد پالا من أي شین د کم یووشه خل کووپې د کړ د الله تعلا د لرا خل قووپ دا کل الله تعلا د نو فقط درهو فس, فس دا ذ کړې د دغېنه د رتو د لرا فس دا ذ کړ د د لرا. ثُمَّ السَّبِيلَ بِيَلار درات لو دنیا تا يسر هو الله تعالى سنکل داگی لرا ثُمَّ امات هو بِيَ الله تعالى وفات کی دلرا فاق اکبر او فس حکم کی د دفن کولو ثُمَّ بِيَ دا پاغ گوار کی جات او غوار ی الله تعالى انشر هو پا بسید لرا کل الله او د سین دی په کار لم ما یقظ ما امره د هرګز پرانه کو ما هغه حکم امر او چې کړه والله تعالی دتا الحمدلله رب العالمین و اناجوت للمنتقین والصلاه والسلام على رسولي محمد عليه الصائمين اللهم اهدنا وهدبنا ولا نسنا من الذين اهديت اللهم زينا من الذين مننا صلوات و سلامات نسيب الله اشتركوا <laughs>